Том влизане, неделни беседи, серия 9, втори том. Беседа от учителя, новата земя. Понеже ето, нови небеса създавам и нова земя. И видях ново небе и нова земя. Исая 65, 17. Откровение 21 Исая казва, понеже ето, нови небеса създава и нова земя. В този стих Исаия говори за създаването на бъдещия свет. И Ам пък в Откровението казва, и видях ново небе и нова земя. Значи той говори за създаването на света като свършен факт.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 да притежава качествата на духа. Човек, който влиза в божествения свет, не може да говори за слабости или че това не може да направи, и онова не може да направи. Не е човек. Всичко може да направи, но във време и пространство. Когато някой каже, че не може да направи това или онова, той подразбира, че в момента не може да го направи.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 Зардан. Един ден той заспал под една смоковница. Същия ден Христос, като размишлявал върху спасението на човечеството, върху страданията и изпитанията, които ще дойдат в бъдеще, поради неразбиране на Неговото учение, излезал от Иерусалим и тръгнал по посока на този прокажен. Като се поуморил малко, той седнал да си почине под същата смоковница, дето прокаженият бил заспал, но Христос не го забелезал и продължил размишлението си. В това време, няколко сълзи бликнали от очите на Христа и паднали върху прокажения. Той усетил, че нещо капнал върху него и веднага се събудил. Като видял човек до себе си и запитал го, човече, защо плачеш? Погледни на мене, какъв съм и пърцалив и при това и прокажен, и пак не плача. Ти си здрав, добре облечен, от нищо не страдаш, защо плачеш? Христос веднага се облекал дрехите си и ги дал на прокажение, а сам той облекал дрехите на прокажение. Чудно нещо си казвал прокаженият, какъв неразумен човек. Облича моите дрехи и отива с тех между хората да разнася проказата, пък и сам да се зарази. Христос се върнал пак в Иерусалим между учениците си. Като го видели с такива късени дрехи, те си казали, ето, нашият учител пак е срещнал некои и му дал дрехите си, а облекал неговите скъсани, Веднага донесли нови дрехи на Христа, за да хвърли скъсаните. Прокаженият, като облекал дрехите на Христа, оздравел. И могъл вече свободно да влезе в града. Тук той пак срещнал Христа,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 Казвам, новото Небе и новата земя, които се създават сега, се отнасят до човека. От думата Небе разбираме красивото, разумното начало в човека. В Божествения свет са вложени опитностите на всички Вселени, които са съществували негове и които ще съществуват за бъдеще. Който иска да види учени хора, той трябва да отиде в Божествения свет, т.е. в света на новото Небе. И за новото небе има велик ден. Когато и то се променява, облича се в нови дрехи. Другите светове се променят и изменят, а новото небе, т.е. Божественото небе, се само проявява. Живо е това небе. Праговете на новото небе мислят по-правилно и от най-видните философии на Земята. Прозорците на новото небе съчиняват по-хубави стихотворения от тези на нашите най-добри поети. Дърветата на божествения свет с шумолението на своите листа произвеждат по-хубава музика от тази на най-видните съвремени музиканти. Ако листата на дърветата свирят по-хубаво и от най-великите музиканти на Земята, може да си представите какви ще бъдат живите музиканти на новото небе. А ако слушате да свирят тия велики музиканти, по никой начин вие не бихте желали да се върнете на земята. Некой казва, това са приказки от хиляди на нощ. Човек трябва да благодари, че има приказки от хиляди на нощ. Животът е красив, докато в него има поезия, докато има приказки от хиляди на нощата. Дойдем ли до материалистическия живот, който се изразява във форми, той представлява живот на смъртта. Това, което не е оформено, то представлява живот на безсмъртието. От други ми казано, всичко, което няма е теже, съставлява предмет на Божествения Свет. Когато някоя велика идея от Божествения Свет стигне до аз,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 сега трябва да изучава вишата божествената математика. В човека живеят едновременно две същества. Едното е родената човешка душа, която трябва да расте и да се развива едновременно в четирите променчиви света, а другото същество е божественото начало в човека, наречено небе. За земята Дето се намират четирите света е казано, и земята беше неустроена и пуста. Значи, тя трябваше да се устроева. За небето не се казва, че трябва да се устроева. Земята беше неустроена и пуста, и Дух Божий се носеше над нея. Значи, Духът Божий ръководи човешката душа и работи върху нея. По какъв начин? като развива божественото начало в човека. Ако той слуша божественото в себе си, животът му постоянно ще се подобрява. Единственото нещо, което ще остане от света, който виждаме около нас, са месецът, звездите и слънцето. Светлината, която иде от слънцето, докато достигне до нас,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 да изучава човек небето. Той е запазило своя първичен образ. Да се изучава небето, това не значи и, че всичко ще знаем. Ако човек излиза всека вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си, повдигне очите си към небето и наблюдава звездите около 5, 10, 15 минути, вдълбочен в себе си, всичките мъчноти, които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин. Щом изгрее слънцето, всички мъчноти ще се разрешат. Защо иде нощта в живота? За да разберем Божествения живот на Земята. Защо има ден в живота, за да разберем човешкия живот? Следователно, денят и нощта представляват алегории в живота. Слънцето изгрева за хората, а залезва за Бога. Денят иде за хората, а нощта за Бога. Друго че казано. Дните идат за хората, за обикновения живот, а нощите за Бога, за необикновения живот. Щом изгрее слънцето, всички хора тръгват на работа. и Никой за никого не мисли. Жена, мъж, деца, всеки се залавя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 Учените наричат тази игра на земята земетресение. Реките ще започнат да плискат и да излизат от коритата си. Това учените наричат наводнение. Ще ви приведа един действителен случай, станал преди години с един от преподавателите по геометрия в Варненската гимназия. Той бил много нисък на ръст. Един ден, при някакво тържество, на който присъствал той с учениците си, един ученик, който бил един път и половина по-висок от учителя, удъшевен нещо от празника, почнал да ръкоплеска, да маха с ръце и да вика «Ура, да живее България!» В си той не забелязал, че удрял силно върху главата на своя учител. Той удрял и ръкоплескал той около 5-10 минути най-после учителят го хванал за ръката, и го попитал какво има. Ура, да живее България! <рък> Нека живее България, но върху моята ли глава да се стовари всичко? Извинете ме, господин учител, без да забележа, без да искам, направих тази голема грешка. Учителят се засмел и му казал. Няма нищо, но пази се утре, като те тигна урок по геометрия. Ако не знаеш урока си, по същия начин аз ще слагам ръцете си върху твоята глава и ще викам ура. Тъйщото голямо тържество ще бъде, когато Бог дойде на земята. Върху главите на хората ще има удари и сътресения, докато съзнанието им се пробуди. Казано е в писанието, Бог създаде небето и земята. По думата небе се разбира връзката, която съществува от една страна между Бога и нас, а от друга страна между всички души.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 За да се пробуди човешката душа, нужни и със скърби, страдания. Дойде ли човек до тия скърби? Той трябва да се радва, защото Бог ни посещава само вечер. Тоест, във време на скърби и страдания. Вечер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 На човешки език им говори, те са недоволни, че слънцето им говори, пак са недоволни. Хората са доволни от слънцето само сутрин, най-много до обед. След до обед вече те стават недоволни от него и почват да търсят дебела сенка да се скрият от лъчите му, траги от него, защото то ги боядисва, прави ги черни. Това показва, че и слънцето е нещо недоволно от хората.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 Той показва, че този човек не е здрав и Слънцето не е в сила да го ликува. Все трябва да стане по-не-малко изгарен на кожата. Обаче има начин, когато човек може да не почернева от Слънцето. Какъв е този начин? да преобрази своите мисли и желания в добри. Некой казва, аз бих преобразил своите мисли и желания, ако се заема с изучаване на небето, но за това ми е нужна зрителна тръба. В човешкия мозък има такава тръба и с нея човек може да наблюдава всички звезди и да види как живеят съществата там. Колко ще трудат днес един голем телескоп, с който да наблюдават най-далечните звезди от Земята? Един съвременен математик, който прави своите изчисления, казва, че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 И не говорим за такъв Господ, който се нуждае от нашите молитви. Нима, майка се нуждае от молитвите на своето дете, за да го нахрани. Първият ден ще й бъде приятно да го слуша, как се моли. Но, после ще й дотегне и ще му каже, стига вече. Десето трябва да бъде разумно. Като погледне веднъж майка си, да разбира какво иска тя да му каже. Много от ти хора поступват като неразумните деца. Те отиват при Бога и постоянно викат, Господи, Хляб не имаме, пари имаме, грешни сме, прости. И като не получат което искат, в тях се заражда недоволство. Не, ние трябва да бъдем хора с будно съзнание, с възвишен и благороден характер и всеки да благодарим на Бога за всичко, което ни е дал живота. Дойде ли ви някое изпитание, известен вън? Погледнете към небето и се зарадвайте, че на другия ден, след изгреба на слънцето, всички ваши мъчноти ще бъдат разрешени. Когато Христос се роди, на небето се яви една светла звезда, която разреши един от най-важните въпроси. Тогава ангели слизаха от небето и пак възлизаха нагоре, като пееха «Слава на Бога и мир на чоловецте».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 Когато е най-скръбен, човек проявява най-големи си добродетели при най-големи скърби. Като забогате и стане щастлив, тогава той проявява най-малките си добродетели. И видех ново небе и нова земя. Небето подразбира човешкия дух, който трябва да се проявява в свобода и полет нагоре. Земята подразбира човешката душа, която трябва да расте в знание и мъдрост. Сега ще приведа един пример за обяснение на вътрешното противоречие, което съществува в живота. Когато Господ създал света, който вече си заминава, изпратил на Земята един ангел, наречен Азраил, облечен с много хубава дреха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 Това нещо е съвършено скрито за техното съзнание. Ангелите не знаят какво нещо е грех или какво е престъпление, те живеят в абсолютна чистота. Зароди ли се някой ангел с желание да разбере какво нещо е престъплението, той веднага иска да го опита. Аз това се опоручава. Възможността на същия закон, когато някой човек се зароди желание да разбере какво нещо е добродетелта,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 да изплоти дълговете на хората и в замена на тази дреха да даде своята дрехата на новия живот. Той показал на хората начин, по който могат да умирят Божествения живот с човешки. Това е великата задача на всеки човек, да примири божественото в себе си с човешкото. Ето защо съвременните хора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 затова именно турците, вместо да си служат с печат, с удостоверение на своята личност, те натопяват палеца си в мастило и го отпечатват върху документа. По чертите и извивките на този пръст може да се познае дали даден човек е лъжец или искрен, дали е поет или философ и т.н. Изобщо по този пръст може да се познае целият характер на човека. Но за това се изисква голямо умение и тънко разбиране. По на човека пък се правят коментари върху нещата. Вие харесвате, например, тънките вежди на негово или черните му очи, или червените му устни. За тънките вежди, или за черните очи, или за червените устни на човека се крие едно благородно качество. Големо разнообразие има в устните на хората, те се различават и по форма и по цвет. Често от устната човек лъха свежест, живот. И затова, когато светият целува, човек възкръсва. Но когато грешникът целува, човек умира. Когато ученият човек слага ръцете си върху главата на някой човек, той става учен. Когато простакът слага ръцете си върху главата на някой човек, той става простак. Божественото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 Ако те не изпълнят своето предназначение, както трябва, невидимият свет ще ги изпрати отново на земята, вече като обикновени хора. Дойде ли един велик музикант на Земята, той трябва да съзнава своята мисия, да свири, да работи със своя талант за благородяване на човечеството. Неговата музика трябва да вдъхва вера между хората и да ги примирява.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 и мането си на бедните и да започна чист и свет живот. Това значи да свири човек за вдъхновение. Само такава музика може да внесе нови импулси в живота на човека. Без музика, животът губи смисъла си и постепенно се изхабява. Ще създам нова земя и ново небе. Това значи старата земя и старото небе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 той трябва основно да проучи любовта. Не проучи ли любовта, той ще живее в старата земя и в старото небе. Ако слушате един музикант с любов, той ще вдъхне в вас живот и вие вътрешно ще го разберете. Не го ли слушате с любов, той ще остане за вас чужд и вие ще долавяте само външната страна на негото свирне.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 Ако ядеш без любов и малко и много да ядеш, това ядене не хваща место. То не е благословено. Ако едеш с любов и малко да ядеш и много да ядеш, това ядене е благословено. Такъв е закон. В любовта няма прияждане, нито препиване. Следователно, по любов, музика, изкуство, наука се разбират велики дарби на човешката душа. И когато се изучат тия дарби вън от човека, ние ще видим, че има нещо по-велико, по-красиво от тях. В този смисъл Бог е дал и на човека богатство, красота и сила. Питам, какво трябва да правят хората, с хубавите дрехи, които Бог им е ми дал. Мнодина наказват, дотегне ми животът, искам да се освободя от него, искам да умра. Казвам, ако можете да умрете, както праведният умира, вие сте за облажаване, обаче ако умирате както грешникът умира, вие сте за съжаление. Другият казва, аз искам да живея.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 Сега ще ви дам едно правило, което ще ви помага при всички трудности и мъчноти в живота. Нападне ли ви някаква неприятна мисъл или чувство, попейте им. Или им посвирете и наблюдавайте какъв резултат ще имате. Всек неприятна мисъл, която достига до вашия ум, не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на земятата, не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери место. Испейте една песен и кажете не бой се и твоята работа ще се уреди. Тъй, защото всички тъжни мисли, които ви нападат, това са такива именно скръбни души, които седат вързани между физически и астралния свет и не могат да се развиват. Дойде ли такава една душа при вас и ви се оплаче от положението, в което се намира, обърнете и малко внимание, и изпейте и нещо. Ако не влезете в положението й, тя ще ви каже няколко тежки думи, каквито от никого не сте чували. В това отношение, младите започват добре своя живот. С хора, с музика и с песни.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 Стар човек съм вече, какво ще кажат хората, като видят, че съм се разиграл и разпел? Съвременните хора устаряват от такива мисли, от думите и мнението, на кои хора се безпокоите вие? От тези хора, които не разбират живота, нито на земята, нито на небето и са обезсмислили всичко, те ли се смущавате? Аз би взел във внимание думите и мнението на такъв човек. Наистина би го взел, но най-напред го изпитам, като му кажа братко. Дай ми 20 хиляди лева назаем. Каже ли ми, че иска полица, а аз не приемам никакъв съвет от него. Ние не можем да приемаме съветите на хора, които нямат вера в нас който има вера в нас, ние ще изслушаме неговите съвети, неговото мнение по известен въпрос. Такива са съществата от духовния съвет. И сегашният свет е на местото си, но само едно качество още му липсва, за да се изправи. Ще кажете, кое е това качество? Питам, каква е разликата между мъртви и живия човек? Мъртвият нема топлина. Въднесете топлина в мъртвия човек и той ще възкръсне и ще почне да се движи и да говори. Що е топлината? Божествената любов. Следователно,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 of Sophia.